ігноруючи лікарську пораду спати на твердому і уникнути прокидання на скрипучій сітці старенького ліжка, яке тільки з великою долею умовності можна було вважати твердою поверхнею, прокидання під неприємно вологою ковдрою в кімнаті з вкритими грибком стінами, уникнути черги до рукомийника і погляду, на забуту відставним полковником із сусідньої кімнати вставну щелепу в склянці, не слухати, як господар свариться зі своєю дружиною, не вдихати запаху пригорілого сала і їєшні, якою щоранку снідало подружжя похмурих пенсіонерів із Москви, і не реагувати на глуховату дружину відставного полковника за сусіднім перекошеним дерев'яним столиком в альтанці на подвір'ї. Щоразу, коли Дарина перепитувала Олексу чи Дмитра розсіяним «Прошу», полковничиха дивувалася «І що на все время просить?» А можливо, і ця теорія з часом ставала для Дарини все переконливішою. Вона вигадала собі все це, і Крим її мрії ніколи не існував насправді. Це була якась масова галюцинація, що з'являлася в їхній компанії і зникала. Щойно вони розходилися. Якийсь масовий гіпноз. Після того разу вона більше не їздила до Криму з наметами. А компанія їхня потроху розпалася, як це завжди буває після того, як люди заводять сім'ї і пов'язані з цим проблеми. Але чим більше віддалявся в її спогадах той Крим, тим більше зусиль вона докладала, аби зберегти його в уяві саме ідилічним і зануреним у таємничу та незбагненну атмосферу тихої. Але це не завжди вдавалося. Часом у пам'яті виринали епізоди, які їй все більше хотілося забути. Наприклад, вечеря перед виїздом додому, коли доїдали останні консерви і зробили салат із огірків. Вечер був прохолодний, і Дарина сховала свої бинти на спині під светром. Вони вже майже все доїли, коли їй раптом застряг у горлі шматок огірка. Вона закашлялася і почала задихатися. Дмитро і Олекса синхронно підстрибнули зі своїх місць, і підскочили до неї ззаду, аби вдарити по спині. Так само синхронно підняли і тут же опустили руки. Але не тому, що їй полегшало. Зовсім навпаки. Просто не наважилися стукати по замотаній бинтами спині. Неправдоподібна. Анекдотична ситуація, над якою вони згодом не раз сміялися. І яка... Все за тою ж дивною, оберненою механікою їхніх тодішніх стосунків, раптом послабили на якийсь час напруженість між ними і навіть уможливила повернення додому в більш-менш людській атмосфері. Дарина відчула цей спад напруги, і шматок Огірка подівся кудись. Вона знову змогла дихати і засміялася зі сльозами на очах. У Дмитра... Помітно трусилися руки, але і він, і Олекса також засміялися. Вони вперше за всю цю поїздку сміялися так, як колись, як нормальні люди, відчуваючи якесь просто неймовірне полегшення, особливо помітне після піку напруження, що виник в останні кілька днів після того, як Дарині погіршало. Імпровізована пов'язка, чомусь названа лікарем-шиною, постійно злітала і зміщувалася, і від цього рука починала боліти сильніше. А коли одного ранку, за кілька днів перед від'їздом, біль став особливо сильним, Олекса переконав Дарину з'їздити до лікарні. Вони довго їхали у якомусь, навіть на тутешні масштаби, неймовірно повільному автобусі, і мовчки ковтали пилюку, розпечених під сонцем польових стежок. Потім блукали вулицями районного центру, шукаючи лікарні, і врешті опинилися на кріслах навпроти приймального покою. Їм сказали, що скоро перша, тому лікарів уже немає. Денний обхід закінчився, і хтось буде аж у Але спробують додзвонитися до чергового лікаря, якщо він не пішов на дачу, то приїде. На відстані кількох метрів Лежав чоловік із кривавою раною голови і тихо постогнував, а потім затих. Минуло півгодини, і відтоді, як медсестра пішла дзвонити по лікаря. Не змовляючись, Дарина і Олекса встали і вийшли на двір із лікарні. Дарина пригадала, як вони були тут попереднього разу, робили рентген. Апарат займав півтори кімнати. Дарина ще ніколи не бачила такого велетенського апарату, її поставили в якийсь чудернацький пристрій, що нагадував лінійку для вимірювання зросту із причепленим збоку прицілом. Тітонька у білому халаті пояснила Дарині, що якась там деталь відлетіла і тепер замість неї.